Це є звукозапис Лібрівокс. Усі звукозаписи Лібрівокс є суспільне надмання. Паляниця і книж Леонід Глібов. Сиділа у печі хороша паляниця. На господиню стала гомоніть. А щоб їй так і сякий, докіль тут сидіть, у очі вилаю, бо невелика птиця. Мовчи та диш, озвався в куточку книж. Коли не людям байка пригодиться, не всяка стежечка без спориша, то, може, знайдеться така паляниця, що іноді послухає книжа. Кінець байки «Паляниця і книж».